Такі шедеври вона бачила на конкурсах перфораційного дизайну. У відповідь на скупі пояснення вона не промовила жодного слова, затиснувши себе зсередини як мушля. Вона давно не любила свого чоловіка, але світ під нею захитався. Хотілося кричати, роздирати себе на шматки, у чомусь каятись. Нарешті тут, у квартирі, вона дозволила собі промочити килим слізьми. Невелика урна з прахом, котру армада привезла сюди з собою, була призмою, що вивернула реальність. Ось це і є Даблдекер. Так, це він. Але у стані сипучої речовини. Мабуть, вони могли б зробити його і пароподібним, і газоподібним або ж принести у формі кубика льоду. Її рідний клан був здатен на все. Вона підвелася, оглянула квартиру. Кілька пляшок нарвасадати стояли невідкритими. Її шафа була розпанахана, манаття незграбно витягнуте на підлогу, як при обшуку. Невже хтось зазіхав на її гардероб? Армаду розбирала цікавість. Вона пробіглась по кімнатах. Нічого незвичного, непорушний порядок. Зате у ванні стояв незвичний хаос, її косметика розкидана, даблдекер ніколи не торкався цього скарбу, а кулячий крем недбало вичавлений в умивальник. Та найбридкіше було те, що лежало на підлозі джинси і майка. Від них пахло хімікатами, сіркою і ще бозначим. Хоча ні, не бозначим. То був запах іншої жінки. Він наповнював усі шпарини ванної кімнати. Інша милася тут, вживала її косметику, залишила свій нечистий одяг і, напевно, одягла армадині речі. Заплакані очі армади – наповнилась люттю. Вона й не сподівалася від даблдекера вірності, тим паче за умови таких подружніх стосунків. Але він дозволив собі привезти у власний дім таку лахудру? Понад усе армаді дошкулило те, що дама Даблдекера, судячи з одягу, походила із плебейських низів. Кого він сюди привів? Ким він мене замінив? Вона б воліла бачити побіля даблдекера рівну собі. Армада вийшла у вітальню, де на килимі стояла урна. Даблдекера все ще можна було якось покарати. Армада відкоркувала кілька пляшок нарвасадати, кинула на килим. Спиртна рідина розходилася широкими калюжами, беручи урну в облогу. Більше не дружина даблдекера черкнула запальничкою і сахнулась від полум'я. Армада полишила палаючу квартиру змісно зціпленими зубами і сухими очима. Молодому дистриб'ютору жирових тканин судилося бути спаленим двічі. Дабл Деккер збирався проскочити місто прожогом, але Прунський чомусь попросив заїхати на площу Панперса. Вони загальмували неподалік від рудого і кремезного чоловіка з табличкою на грудях. Дабл Деккер не міг розгледіти напису на ній. Прунський вже знав цей напис на пам'ять і навіть читав наукове обґрунтування, яке суб'єкт завжди тримав на поготові. Прунський підійшов до Рудоголового, тримаючи у руці невелику колбу з пробкою. «Старий, те, що ти пропонуєш безплатно, я візьму за гроші, але мені треба з тобою моє призначення інше», – гонорово відрубав Фотій. «Старий, це ж не для мене, це для гідної жінки». У неї груди, як сіамський каун, справжні, не силіконові. Я даю тисячу за порцію сперми. Старий, ти потрібен нації, візьми себе в руки».